Andalusen. Andalusen. Andalusen. Andalusen. Andalusen. I završavamo što u sljedećim ima puno ovo jedan jedan hadis završavamo s tom temom a to je a, babu Javasil imametil mutenefili mutanefili bil muftari di poglavlje o dozvoli a, imameta da bude imam onaj koji klanja na filu onome koji klanja farc. Mi smo toto ime obradživila, govorili smo se strane iz Fika, smo obradživili tu temu, ali da znači, vrat na hadis, koji je mutefiqun Alihi. Hadis 112, po rejdu. Anđabir ibn Abdullah radijallahu anhumma, Anđabir ibn Abdullah radijallahu anhumma, en Mu'azi ibn Jebel, da je Mu'azi ibn Jebel, kane yusalli mea Rasulah sallallahu aleyhi wa sallam el-išahil da je klanjao sa Allahom i poslanikom sa Allahom zadnji iša, odnosno jaciju u namaz su me jerđio ila qaumihi, zatim bi se vratio svom narodu, svom plemenu fe yusalli bihim tilke sala, pa bi sa klanjao isti taj namaz, koji namaz, jaci bi klanjao ni problem što on klanjao sa njima, nego on imam, imam njima bio odnosno riječ je da je Moazi bin Džebel izbenu seleme Ensarije. A oni su bili van Medini. A Muazi bin Džebel je e, mnogo želio i htio i nastoju da klanja svaki nama sa poslanikom, sa lalahu alim selem. Pa bi dolazio i klanjao bi farzove sa lalahu i poslanikom, sa lalahu alim selem. Klanjao bi za njim, naravno, kao muktedija. Zatim bi odšao svome narodu, odnosno svom plemenu o, u mjestu van Medine, pa bi klanjao kao ima njima namaz, ta isti namaz. I naravno, njima je klanjao kao na filu, a farz je klanjao zaposlanikom sa lalavom sedam. Ili možemo obrnuti drugačije? Možemo. Da obrnimo. Da je klanjao na filu zaposlanikom sa lalavom sedam, a farz klanjao kao svog narodu. Može tako? Uglavnom učenjavci nam bude obrnuto. Da je u, kla, da u stvari klanjao farz za sa lalavom sedam, a na filu je klanjao kao imam svome narodu A sve to bilo sa znanjem poslanika sallallahu alajhi I poslaniji sallallahu alajhi wasallam utamo ga ovaj uh, prihvatio taj postupak. Nije mu negirao, potvrdio mu to. Kako znamo? Pa ono kad se žalio na što klanjao za njim, požalio se njemu, rekao mu: "Na možda treba odužu namaz." A on valja, a on žuri. A on žuri da da radi ensaria. Nije bio trgovac pa kako god otvori radnju, dobro jest, nego radi u na njim i volja rano, ujutro rano otiće. Radi u polju, Mezrej. Uglavnom, požalio se taj požalio se taj ashab, uh, poslanik sa lalahu alim selem, a poslanik sa lalim selem znao istoga da je što je Muaz ibn Džebel, znao je da je Muaz ibn Džebel dođe kod nje klanja i da ide kod svoga naroda. Znao je, to je potvrđeno. Znači, ne, da ne kaže neko nije znao je. I na kraju kaže da nije znao. Došlo bi objavom bi objava, ili dobio obaviješnje poslanika od strani Djebrila da tako ne može, da ne može isti osoba klanjati na filu i farc. Da, da na filu bude imama, da bude i farc klanjati za poslanika od strani Kao što dolazno u drugim propisima. Dobro. E, ovo nas sad vodi znači, do meseli toga da li je nek ću reći pa jasno ovdje, Pa nije baš jasno, imam razilaženje. E, znači propis e, imameta onome ko klanja na filu onome ko klanja farz za njim. Mukted je klanje farz, a imam klanje na filu. Prvi stav učenjaka na čemu su Malikije i Hanefije i Ibn Šihab Zuhri. Znači, Ani, e, znači, Malikijski i Hanefijski mezheb su na stavu da taj imamet nije valjan, nije dozvoljeno, nije isprava namazom. I čak je to jedan stavova ova imama Ahmeda unutar Hanbelijskog mezeba ima razilaženje. Razilaženjac je, šta je zvanični stav mezeba? To da nije dozvoljno klanjati za, za ono ko klanja na filu kao imamom ili da je dozvoljeno. Pa jedni kaže ovo je stav mezeba, jedni kaže ovo je drugi, drugi stav mezeba. Uglavnom poznati stav mezeba Hanbelijskog je, znači ovo da, da nije ispravno, da nije valja nije dozvoljno klanjati za imamo ko klanja na filu. A muktedij klanjuje farsu Znači, ispade po ovom da su tri mezheba na tome, tri zvanična stava mezheba su na tome da, a zanimljivo, znači, tri zvanična stava mezheba su na tome da nije dozvoljeno da imam klanja na filu, a Moktedija za njih fars klanja. Šta je ima dokaz? Ima i oni dokaz, naravno. Šta im je dokaz? riči poslanika sa samim uhadisu, <much> ovaj hadis mutafiqun alayhi in ma'juda al-imam li yutamma bihi zato hadis ovog zran da za dana kaže in ma'juda al-imam li yutamma bihi zaista imam postavljen li yutamma bihi da bi se pratio slijedi da bi se klanjalo za njim i timam znači da neko, neko se prati neko te prethodno znači on te njega pratiš potom i ni ni to dokazam nego nasva kaže fala tahtalifu alayhi nemojte se razgodite imamam S time on dokazuju. Nemojte se razliku od imama. Naši kako imam klanja, tako i ti planje. Ovo je ujedno dokaza oni naši što kažu nema dizat, imam, dizat ruka, imam ne diži ruke. O tako? Nema dizat ruke ovako, a imam ovako. O tako? Nema, ako imam stavio ispod pupka, a ti ovako. Znači, nema. Znači, moraš, kako imam, tako i ti. Jest da je tako. Uglavnom, ovo je njihov dokaz. E, hoće da kažu, ne smije se razgledati u nijetu. Ode reči u nijetu. Ako imam, ima jedan nijet za namaz, nešto ti sad doši nekim drugim nijetu. Ti klanjaš neki svoj namaz, on ovaj drugi svoj namaz. Ne ide to tako. Hadis kaže, hradatah talifu, hadin. Nemo se razgledati od njegu. I sve bi to bilo dobro. Znači, moglo se to razumjeti za Hadisa, da nemamo ovaj konkretni dio, praktični Druga skupina čaka, drugi stav učenjaka koji kažu, to je šafijski mezeb i mnogi drugi učenjaci, poput Atayu, Zaj, Abu, Thaura, Rivajti, Mama, Ahmeda, Šehiul, Islam, Ibn Taymi, Mnokai, i tako dalje. Savremeni mnogi učenjaci. A to je da je ispravo namaz i da je dozvoljeno da nema smijetnje, da se klanja, znači da imam bude da klanja na filo, a muqtedi za njim farza klanja. Sa čime dokazuju? Dokazuju znači to da je, znači, Muazi bin Džebel znači, ovaj hadis koji smo ovdje spomenuli znači, Muazi bin Džebel je klanjao farz namaz za poslanikom kao imamom a zatim, uh, zatim bi uh, u svom mešću on bio imam on bi klanjao na filu, a on bi klanjao farz za njim jedan znači, od ta dva namaza znači, on je klanjao na filu to je bez umlje, ako neko kari pa dobro, možda je klanjao on na filu za poslanikom a farz svojim džematljama pa i tu opet se on klanja na filu a ima klanja fars opet se razgleda u tako. kako god okrenimo znači razka u nijetu znači jedan i drugi slučaj idu u prilog ovo drugog stava e, uglavnom Allah zna najbolje znači ispravo na ovo, ovo, ovaj drugi stav koji kažu da ovaj, nema smetnje da onaj koji, da ovo nije ojedini dokaz mi smo navoli još neke druge dokaze koji je imao druge dokaze imamo na sabah namazu kada je zakasnio na nashab, a poslanistan je sa shabama i kaže, men jete sadako alehi, meni jete džiru bihi u rivajetu, ko će učin sadaku, ovo što je zakasnio, ko će, e, jete džir alehi, ko će ova, da zaradi na njemu kao trgovac, ovo se prinesem znači, naravno, i sadaka i trgovac, odnosno, ko će da klanja dva rekata na file, a ovaj će klanjati fars za njim, i da ima nagrad džemata. Hadis Firodosta, Šta imam, još drugo. Još jedan hadis imam u tom kodisku. Kada kad, i kad mami budu klanjali u drugom vakti, kada ne budu na vas vreme? Nije. A ja, ima i to. Ja u muslimu ja što je došla. Ja kada i mami budu odgađali vrijeme, kad pojavi mami fitne, pa kaže šta ćemo Allah poslijeći u tom vreme raditi, kaže vi klanjajte fi vaktihi, a klanjajte za njima kao na fil. I tu je dokaz. Prost, to je već četvrti dokaz. Ima nešto mimo toga. Imamo i namaz u strahu, to je tač namazi straho je dokaz, jaka je dokaz. Kako je dokaz? Pa papani sam klanio s jednom skupinom, s drugom skupnom klanio dva rekata, s drugom skupinom klanio dva rekata. U jedna od verzija od šest namaza. S jednom klanio fars, s jednom klanio filo, a on predvodio oba namaza. Što znači dokaz? Znači različite su nijetu. Imamo još različite u nijetu. Čemu? Ona dvojica azhaba, što je bilo ona, za vrijeme hađa. Papani sam sam klanio sa azhabima u na muzelif, klanjao sa shabima namaz, farz, kad se okrenuo dvojica sjedi. Kao je pitanje, što vi se klanjali sa nama? Pa kam je klanjali tam u šatarima, jel? Je već farz. Kaže, nemojte tako, sljedeći put kad dođete, klanjate farz u svojim šatram, pa dođete klanjajte sa nama, a klanjajte na filu. Lekom na file. Tekst hadisa. Vama je na fila. Jer to je hadisa. Što znači oni nejete na filu, a oni nejete farz razka unito. Poenta ode razka unito. Tako da ova izbira to četiri situacije smo da sam nabrao. To ukazuje na to znači da nema smjetni da da bude razka unito da je to ispravan stav la za najbolji. A da ovo on nema problem, on kako razumjete ovaj hadis i nema jule mauli tamabihi. Ima me postavljanje da bi se slijedio namaz, da bi se pratio kako on radi, tako vidi radiš. Ispravno je ovde da se znači nastava hadisa to pojašnjava. Pravda tak telefon nemojte razka a onda nastavlja da izbojašnjava. Feida kabbara fa fe kabbiru, kadz gor Allahu akbar visgovor ta Allahu akbar. Fa la takbir fa la tukbiru hatta yukabbir, kad nemo te, te visgovor ta Allahu akbar tkoni visgovor ta Allahu akbar. Feida raka fa ono na ruku i vidite na ruku. Feida sajda fa shudu, kad ono ide na sejdu i vidite nemo da ga pretečite. Nači tome ga prate. Što znači prati ga fi ten fi tenakulati u radnjama ga prati. A ne u onome što je mustehab. Nači ono hoče narku da zaveza ruke, da ruke. Ko, koga prati u tome? Kao što danas neki dokazuju, vi znate poznato po pitanju vezanje ruka nako ruku, a nači sa četiri mezima ne poznaju taj sunet nije zabilježeno. Eto u nove vrijeme se skupnau činjakama kako kažu da je to sunet vezanje ruka nako iza ruku, nakon vraća se ruka. Još dodatni dokaz zakazuje čije ime to? Kaže Šejh Albani, koji na suprotnom stavu, koji je nazvao ovo saodijskom novatorijom. Vezanje ruku nakon, ovaj nakon Kada je klanjao, kada za bim bimbazom, šta je radio? Vezo ruke, kaže. Ispoštovanja prema šehim bimbazom. Allahu akbar. Eto ti dokaz, znači, šta? šta? Zašto je to dokaz? Ma, nizašto nije dokaz, znači. Nije to dokaz. Znači, nije, to dokaz znači. ja. nije to dokaz, znači, ibrati ovdje ovog tekstu hadisa. Ima se slijedi, znači, u praćenju radnji, otišu na ruku, vratio se ruku, otišu na steži, vratio se ruku. A tkoji ćeš ti sunet raditi? Hoćeš zikrove učiti, nećeš zikrove učiti. Moraš, ako onda učiti, ti znaš koji zikre uči, je zikrov da ti moraš učiti taj zikre. Zikrove, sunete, znači, prati se u radnjama, znači, pokrijeti tu tijela koji ide, a ne u smislu da moraš te dodatni suneti. Ali, ako ne diže ruke, ne smiješ ni ti dizati ruke. Ako on diže ruke, svi moraju za ruke. Znači, tako nešto nije, prema sve jedno, ni na to ukazuje hadis. Jer mnogi danas dokazuju to kao, evo tekst Hadisa ukazuje na to, kada klanjaš za imamom, za hođom koji ne diže ruke, da bi ga ti pratio kako treba, nemoj izot ruke. Nemoj izot ruke, prvo buniš ljude, uvodiš neke nove stvari, nito naša običaja, ništa da i tako dalje. Znači, nemoj razkoješ od i mama, kaže, tak, tali, nemoj da se razkoje od njega, nemoj se razkoje od i mama, znači, prati mama. Znači, mama pračeni mamaju stvari uh, ispravno da se misli ovde. Nači fitnakulat. U tetnaknatj znači, pokretima misli se u spuštanju i dizanju. A ne u ostalnim radima što je pojašnjeno što je od odsuneta. i odna kraj krajeva imamo velikorazliježak mnogi radnji u toku u, u, u namazu šta se radi. Način sjedenja. Nači ispravno bi tako znači ako ima se osisi može tako da sjednu. Nači ako je da ima klanja po jednom mezebu svi može potom mezebu klanjati. Nači to ako nešto niko nije, reko, nije može tako tumačiti, to, to nije ispravno. Dobro. I s time smo završeni, čadi se ja, kod dana našto ukazuje, da ne ponavljam i brete, i, po, po, i pojinte, i fajdi, sad i suvanikallahu me bebehamti, kašadu en laj, dajte, jeste kurko je tubu ilike. Andalu sam, andalu sam, andalu sam,